Javasolnák itt az eltársnőknek azt, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az, az igényeivel hát a zenekar fele és egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni. Az meg kellő igények, amik, hiszen széleskörű pörtkőreink vannak, elég, elég sok van, elég sok van itt cseppel, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal van is, sport, és egy műsorbizottság ki hát az igényeket. Hát, Szerintem van pár, szerintem a, a, a, a kultúros, ezt meg tudja oldani egy A Mindenki, aki van, van, kultúrossai vannak, vannak, vannak úgyhogy ezt hát ez kapcsolatot feltétlenül kell rendíteni. Addig jó, mikádárért? csak a kis kutya. Annyira jó, hogy itt vagyunk, annyira boldogok vagyunk. Szervusz, Betyár üdözöllek, Betyár elhagyja a fedélzetet. Szép jó estét mindenkinek, ez a Klubrádió. Benne az addig kádárrel, él, és Punksnoded Miklóssal, hiszen a mi barátunk, harcas és a zenei meghatározunk és szerkesztünk. Édesapjától kaptam ma egy SMS-t, azt írja, babfiam ma reggelre lázas lett lázas beteg lett. Kérem hiányzását igazoltnak tekinteni, szíveskedjenek, úgyhogy babot kénytelen vagyunk nélkülözni majd műsorunkban, de hát itt van velünk Lala, aki ugyanannyira jó, mint a bab. Hál' Istennek a bab nem. Lázas. Úgyhogy egy lá lázas beteg, nem, nem be. Tehát nem olyan rádió, rádiót, úgyhogy olyan nagy baj nincsen. E, egy kicsit itt mecsúztunk, mert nagyon fontos üzleti tárgyalásban voltam. Gyorsan le is dobom a cipőmet, e, és elmondjuk, hogy mi a mai műsor témája. Előtte mindenféleképpen elmondjuk a telefonszámunkat. 061 2407953, SMS-t a 0630 30, 30, 30 ra írhatnak műsorunkat, mint úgy általában e, az élet szerkeszté. Arra gondoltunk... E, hogy megkérdezzük önöket, kedves hallgatók, hogy melyek voltak azok a pillanatok, amikor nagyon jó volt magyarnak lenni. Lehet legyen az a világ bármely táján, akár Magyarországon, akár külföldön. Miért húzod a szádat, amikor húzod a szádat? Mond végig aztán majd lehet, hogy a végére kialakul. És természetesen keressük azokat a pillanatokat is, de hát ezért a Lalával lehet, hogy össze fogunk veszni egy a, a könnyed és vidám műsorokat szereti. Tehát azt nem szereti, amikor szomorúság rossz kedvés, depresszi uralkodik el az addig, mikár tehát azokat a pillanatokat is keressük, amikor egy kicsit rosszul éreztük magunkat, mint magyarok. Ugye? Néztük az elmúlt hetek sportközvetítéseit és időnként rossz kedvűek voltunk attól, hogy jön egy ilyen dopping ellenőrző szervezet, és akkor azt mondják, hogy mi, mi csalók vagyunk, meg rosszak vagyunk, meg gazemberek vagyunk, meg simlisek vagyunk, és ettől nekünk ez nem jó. Kedve ez nekünk nem jó, és arra gondoltunk, hogy hát nyilván az élet néhány átkossal korábban is produkált hasonló szituációkat, úgyhogy önöket biztatjuk arra, kedves hallgatók, hogy, hogy amikor úgy nagyon szerettek magyarnak lenni, vagy éppen rosszul érezték magukat, akkor hívjanak bennünket, és Masszák meg velünk tapasztalataikat, emlékeiket, egészen 8 óráig áll rendelkezésre a telefonszámunk a 061-24 illetve a 063030-30 953. Önnek fogják eldönteni, hogy jókedvű lesz, ez a mai műsor, vagy rossz kedvű lesz. Vagy mind a kettő. Vagy mind a kettő. Lehet valami egyszer rossz kedvű? Az olyan, Persze, mint, hogy félig az... hamis valami. Félig hamis valami nem lehet, vagy tök hamis. De ha hát, létezik hamis. olyan műfaj, hogy tragikomédia, akkor miért lehetne egy műsor is is, meg rossz is? A bölcsesség. És a bölcsesség. azt az, hogy tragédia mondani, vagy hogy... komédia, hogy, hogy a vége milyen? Erre szokták azt mondani más műsorok kedves hallgatói, hogy látja, ez a, ez a bölcsesség hiányzik mindenhonnan. Ez más személyben a szálkát, sajátunkban a gerendát sem veszük észre. Nagyon szépen köszönöm, Bapa, hogy, <gül> hogy figyelmeztettél a műfajok különbözőségére, illetve az átvedésre. És én kutattam, kutattam, kutattam, hogy mikor éreztem egy kicsit rosszul magamat magyarként. És az egyik ilyen meghatározó emlék vagy élmény az a 80-as évekből származik, akkor, amikor kisdiákként egy nemzetközi építőtáborban voltam, Uh, Jugoszláviában. Miért nézel rá még Omladinszka, omlada. Um, Kis határátlépővel, vagy hol? Nem kis határátlépővel, hanem a középiskolába, ahol. Ja, akkor ez még a 80-as évek nagyon eleje? Nagyon eleje, annyira az eleje, hogy talán 79 vagy 80. És uh, Jugoszláviában uh, ez a. Építőtábor ez sokkal erősebb volt egyébként mint Magyarországon, és mindenki nagyon fontosnak érezte. Szerintem csak úgy, mint néhány évtizedek korábban Magyarországon, hogy egy ilyen építőtáborban részt vegyen. És mint a Komolcsin Zoltán Vendéglatú pedig volt tanulója érdemes voltam arra, hogy egy ilyen egy hónapos építőtáborban jelen legyek. Egyébként kemény munka volt, tehát a favágás, útépítés, nem volt egy ilyen könnyed menetelés, az az építőtábor. És az volt a lényeg ezeknek a jugoszláviai építőtáboroknak, hogy Jugoszlávia különböző pontjairól érkeztek oda fiatalok, 14-18-22 évesek. És munkaverseny volt természetesen. Tehát 100%-ot, 130%-ot, 150%-ot, 170%-ot, 210%-ot kellett teljesíteni. És minden este elmondták, hogy na, akkor ugye mit meg volt határozó a favágásból, hogy, hogy egy adott brigádnak, egy nemzetközi brigádnak 50 köbb méter fát kellett aznap kivágnia. Mindjárt elmesélem a végét. Jó estét. Jó estét. Biztos Jó estét. jobb az öném, mint az enyém? Hello. Hát nem hiszem, te most Jó. Jó. Én azt gondolom, hogy az ember, amikor azzal foglalkozik, mondjuk egy német, hogy ő német, egy magyar, hogy ő magyar, vagy egy kínai, hogy ő kínai, akkor általában nem a saját környezetébe van. Tehát a legritkább esetben foglalkozik az ember azzal, ami természetes. Úgyhogy ez a történet, amit itt elmondtál az elején, uh -huh. gyakorlatilag ez is arról szólt, hogy egy másmilyen környezetbe vagy. Amikor az ember azzal foglalkozik, hogy ő <coughs> magyar, akkor 1919 van, akkor 1944 van. Tehát azok ilyen kiemelt pillanatok. Én azt gondolom, hogy én ö, mind, mindenki mind a kétféle végletet megérezte, vagy megéltem. Annak idején, amikor a jeansről csináltátok a műsort, és beszéltünk arról, hogy, hogy az ember, ha egy jó farmert akart, akkor átment eszékre. Uh -huh. Na most akkor tínézser voltam, és az eszék, a amúgy áruházban nem örültem, hogy magyar vagyok. Miért? Hát azért nem, mert, mert mi neki tudta, hogy, hogy lúzer jön. Ne, így van, hát nem, mert én tudtam, hogy lúzer vagyok, mert uh -huh. nekik volt, nekünk meg nem volt. Tehát nekünk uh, meg kellett ugrani valamiért egy magasságot. És előfordul azt, hogy az ember időnként, és nagyon idézően kezdődik, és már előre szígyelen magam, úgymond megtagadja magyarságát, tehát igyekszik palástolni, leplezni azt, hogy ő, ő Magyarországról jött, és magyar? Hát biztosan olyan is, velem ilyen nem volt. Uh -huh. ilyen nem. Tudni, amikor már megint csak, amikor már megtagadod, és ez tudom, hogy nem a politizálás műsora, nem. de a 60-as években, Bécsbe az Európa kávéházba ülve a a magyar dissidenseknek volt az az egyik törseje, akkor így hívták őket. Nagyon sok magyar, aki innen ment ki, mint turista, inkább tagadta, hogy ő magyar, mert olyan megjegyzéseket kapott a magyaroktól. Tehát egy érdekes dolog, magyarra szembe tagadta. Mondj egy példát Hocákkal kérlek. nem jutott eszébe. Mondj egy példát kérlek. Mire? Erre, erre a KBH-ban magyar és magyar. 1968 bevonultunk Csehszlovákiába. Igen. Bécsbe az ott élő uh, emigránsok? Emigránsok, Igen, ez az ez a, ez a, igen. Az ott élő emigránsok épp ahogy csak le nem kötötték a Budapestről vagy bárhonnan a De miért kellett elkérdőket. volna leköpkönni őket? Hát ez tőlük kérdez meg talán. Nekik azért? Hát ezt tőlük kérdez meg. Talán. Mert mindenki kollaboráns volt a szemükben, aki itt maradt. Pont. Ez ilyen borzasztó egyszerű. Tehát én nem, nem hiszem azt, hogy egy magyarnak mondjuk Németországban, Oroszországban vagy Pápó Új ö, normális élethelyzetbe azzal kell foglalkozni, hogy ő letagadja, hogy ő magyar. Hát nyilván azért olyan eseményeket keresünk, ami... Hát így van, ez, ez a 68. Ez Igen, de, de ugye ez a 68, az a nagyon furcsa, hogy azért teljesen emlékszel rá, hogy, hogy 68-an nagyon sokat foglalkoztunk itt az Addig Jumik és azért az derült ki a műsorból, hogy Magyarország lakossága akkor jobbára nem gondolta azt, így van. Hogy, hogy mi egy szemét így megszálló banda vagyunk. Van. Így van, ezért volt pontosan, amiről, amit az előbb mondtam. Ez az Európa Kávéázba volt téma Bécsben. Uh -huh. Tehát nem itthon, nem itthon az, hogy mondjam, nem itthon volt az, hogy a pártag, a pártaga, nem pártaggal szembe vagy fordítva. A szó nem volt erről, úgyhogy mondod. Tehát ahhoz, hogy valaki azt, hogy magyar. És azért ez a szó, hogy magyar, ez nem csengám rosszul a világba, tehát a szilárd leók és többiek. Mi is azt gondoljuk? és És azért adtunk igazából magunknak is kibúvót, mert mi sokkal jobban szeretnénk, ha a mai műsor arról szólna, hogy, hogy milyen volt az, amikor az ember úgy ment végig bárhol, hogy, hogy ő, igen, tehát ő annak a nemzetnek a... a... Gondold végig, hogy, hogy de hát ez biztos is tudjátok. Mondok séget, egy példát, mondok egy példát. Igen. Amikor meg, tehát a jelenlegi pápa lett a pápa ugye a 80-as évek elején, akkor egyből látogatást tett Lengyelországban, hazájában. És akkor nagyon sok magyar utazott ki arra a körútra, arra azokra az eseményekre, amelyet a pápa celebrált. És akkor a magyarok nagyon büszkék voltak arra, hogy, hogy magyarok tudnak lenni ott, hiszen akkoriban a, a, a jelenlét Lengyelországban az arról szólt, hogy, hogy tagadunk egy, egy fennállót. Hát meg szólt erről a lengyel-magyar két szó pontosan. történetre tehát... is. De hát ezek én mondok neked ennél sokkal furcsábbat. Laktiba, Finnországban azt mondta nekem egyszer egy, egy ember, egy Finn, hogy mi nem rajongunk a svédekért, mondta ezt egy Finn, uh -huh. mert azok nekünk olyanok, mint nektek a románok. És én ott elszégyeltem magam, mert ő valami olyasmit tudott ott Finnországban, rólunk, ami vagy igaz, vagy nem, de a lényeg az az, hogy ő tudott rólunk, mi pedig borzasztó keveset tudtunk, adott esetben ma is keveset tudunk a szerintem szét a finnekről, meg magukról a finnekről, azon kívül, hogy fényugor, meg mit tudom én, ez az egyik. A másik, hogy uh, Hollywoodban, annak idején a 20-as években, még kint volt egy tábla állítólag egy műtermen, hogy itt nem elég, ha magyar vagy. Tehát azért ez azt is jelenti, hogy a fontos dolgoknál ott voltunk. Az is igaz, ugye, ahogy azt is mondták a legenda szerint, hogy az a magyar, aki mögötted megy be a forgajtól, és előtted jön ki. Nézd az órádra! Szevasztok! Szia! köszönöm szia! A zenekar mindig irányítja önségét. Tehát amit mi kérnénk azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyenik, olyaning. annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egy Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él. Szóval ne össze-vissza. 18 óra 36 percen ez a Klubrádió. Benne az Addig jó, míg Kádár él. 24 Jó estét kívánok. Jó és Titóri Károly! Üdvözlöm. Az a helyzet, hogy ennek a magyarnak lenni, vagy nem magyarnak lenni, hát szerintem ez egy eléggé bonyolult kérdés. De én engem nagyon érdekelne az osztrák-magyar viszony. Tehát nem tegeződhetnénk esetleg. Hogy tudtak németül. Nem. Gemüze Kroket, uh, Schöne Farbe, Andere, várjál, hogy Nagy is Én dolgoztam Bécsbe három hónapig, és ilyen, hát én dolgozom, ilyen betanulási Bocsánat, idő volt. Sőne Fazon, Andere Farbe, elnézést kérem. Tehát tudunk. Hát minden esetre, szóval nekem az nagyon rossz érzés volt, amikor magyarul voltak írva a kasszák oda, hogy mit tudom én. kérjük, ne lopjanak. Uh -huh. uh, és ez ilyen 89-90 körül volt. Nagyon, ez nagyon-nagyon ez rossz érzés. Egyszerűen az egyik barátom mesélte, hogy ugye, amikor szétesett Jugoszlávia, akkor olyan feladatok voltak például Szlovéniában, hogy kiírták azt, hogy horvátul beszélünk. Tehát így adták tudattára az embereknek, hogy, hogy mi is a helyzet, tehát hogy ők, ők mások. Például nekem volt olyan, hogy az irodában, ahol dolgoztam, ott négyen voltunk benn, tehát mindannyiunknak ilyen kis külön sorba rakott íróasztal, és akkor bejött egy titkárnő és mesele, hogy kézzeljétek el, uh, XY-t kiraboltak, és biztos, hogy magyarok voltak. Uh -huh. hát, nem volt egy jó érzés, de persze sok jó is van. De engem egy, egyébként, úgy, úgy, amúgy is érdekelne, hogy például ö, még sose hallottam arról, hogy az Ausztriában élő magyarok számára, mint autonóm iskolákat, vagy valami ilyesmit kérjenek, pedig ö, ott nagyon sokan tudnak magyarul, és bizony titkolják a határszélén azt, hát hogy tudnak bur magyarul. Burgenlandban, a Burgenlandban ilyen voltam ilyen is magunk. ott. Szerintem ott vannak ilyen kezdeményezések, sőt, szerintem ott, ott ez működik is. Mi? Hát, hogy saját maguk részére, akár mondjuk egy iskola valamilyen szinten autonómiát kérjem. Hát én ilyesmiről nem tudok, hogy ott akár magyarul is tanítanának. Tehát akár két-három tantárgyat csak. Én nem tudok erről. És én voltam kine, és bizony az a légkör, az nekem nem volt valami szimpatikus. Em, akkor, mondj, akkor, akkor mondj egy jót. Jót? Uh -huh. Szingapur. Legjobb. És uh, például porcelán porcelángyárt látogatás, és akkor ott ismerték a magyarokat, meg Herendet, de szingapurba vásárlok, de jön hozzám egy francia pasi, elkezdünk dumálni, és akkor kérdez, hogy honnan jövök mondom Magyarországról, és akkor elkezdtem, hogy egy Cibor, Puskás, Hidegkút hát és a többi. Nincs a világnak olyan pontja, különben, ahol, ahol ezt ne tudnák. Különben neked ez miért annyira, tehát miért, miért fontos ez a kérdés? Azért mert érdekel, hogy, hogy ti vagy önök, kedves hallgatók, mit gondoltok, mit gondolnak erről az ügyről? Miért? Hogyhogy hát, hogy miért? Azért, mert, mert én is belefutottam ebbe a, a, a gondolatba. Tehát érdekel az, hogy... Nem, az, elej, az elejét nem maradtam a műsornak. Arról, nem volt a, semmi különös. Arról van szó, hogy hogy Arról beszéltem 6 óra 15 perckor, hogy van ez a vada ügy, meg a magyar doping ügy, meg a magyar sportolók ügye, és itt lehet, hogy, hogy vannak közülünk sokan olyanok, akik egy kicsit most nem tudnak kibékülni ebben a dologgal, és úgy gondolják, hogy, hogy emiatt rosszul kell érezniük magukat. Ez ugye kiderült, te, te, hát ez kiderült itt a is magunkat rosszul. Hát bocs, vannak olyan helyzetek az életben, amikor azt kell mondani, hogy hú, ez baromi szar, és baromi szégyenkezés az egész. Ez például szerintem most pont egy olyan helyzet. Tan Tanulnak Burganonban magyarul, én ott tanultam, érte egyébként egy kedves hallgató esemesben. Visszatérve arra, hogy a magyarok kint voltak Aténban és a taxisok halálban lázták őket avval, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy csaló banda vagytok. Hát persze, mert a taxisoknak is megvolt a maguk, mit tudom én, hogy úgy mondjam, mohácsa. Jó, ezeket nekünk a is meg Nekünk is megvan a mohácsunk, az a helyzet, hogy szerintem érdemes lenne inkább egy picit tovább gondolni azt, hogy mi vajon suskusozó, tehát mennyire jellemző a suskusozás. Figyelj, írjuk ezt fel a, a műsor Jop. tervbe, legyen egyszer ez a téma, jó? Hát oké, na Köszönöm szépen, szállt. hallottam hello. Egyébként, hogy mennyire nem csak külföldi a dolog, nekem az jutott eszembe, hogy én akkor itthon éreztem magam nagyon-nagyon rosszul, és gondoltam azt, hogy ilyenkor nem jó magyarnak lenni, amikor 80-as évek közepén rendőr üvöltött külföldiekkel. Egy hallgató, jó estét! Jó estét, kívánok! Jó Hát először is beszéljünk már arról, hogy, hogy magyarnak lenni. Uh -huh. mi, mi, az, mi az, hogy magyar? Mondja, kezdjük ott, Szerint, hogy, hogy szerintem el... most nem menjünk bele az etimológiai részébe a dolognak, hanem... Aki, de, a, a, a, aki magyar, magyarok vagyunk egyáltalán? Mondom, hát olyan hogy... mert... egy keverék nép vagyunk már, hogy Jó, az nem igaz. De így tényleg van. erről szóljon a műsor. Na, akkor menjünk tovább. Ugorjunk. Ugorjunk. A másik pedig ugye az előbb az egyik úr 68-ról uh, uh, beszélt, Rága, amikor igen. kimentünk is. Bevolítunk hát Csehszlovákiába magyarul, vagy, baráti igen. segítséget nyújtottunk. I, i, i, Egy... Igen, igen, igen. Hát sajnos abban az élményben volt részem, mivel abban az időben voltam katona, ezáltal el is mondtam, hogy nem a fiadalap korosztályok közé tartozom, hmm. hogy én is kint voltam. Nekem sem egyezett a vélemény, az, egyáltal, hogy azt se tudtuk, hogy hova megyünk. Azta tudtuk, hova megyünk, egyszer csak azt vettük észre, hogy már nem is magyar feliratok vannak, éjszaka mentünk, reggel vettük észre azt, hogy már nem is magyar feliratok Hol voltál? Feliratok Kassa? Pozsony. Pozsony? Pozsony. Pozsony alatt voltam, igen. És a más pedig az, hogy nekem sem tetszett és több bajtársamnak nem tetszett, hogy ott voltunk, de egyet mondjunk már meg, abban az időben valaki merte volna azt mondani, hogy nem megyek. Nyilván, nem, hát lehetett, úgy nem volna a fejbe, mint a nem tudom mit. Így van? Vagy a, vagy, a, vagy a mai hadseregben, és, és, és itt, például, itt például én hiányolom azt, hogy a mai hadseregben azt mondhass, hogy, azt azt hogy nem csinálom. Hát hol van itt akkor a fegyelem? Hol van itt akkor a, a, a, a, a, a, a megbízhatóság, meg, meg, meg ilyesmi. Ugor, tehát, ugorjunk tehát, vissza a 68-ba. Ne, ne foglalkozjunk a mai hadsereggel, mert igen, nem ennek a műsornak a témája. Igen, igen kérdezzed, mire vagy kíváncsi benne? Tehát, te te kerültél kapcsolatban nyilván Szlovákiában élő szlovákokkal, illetve magyarokkal. Igen. Köpköltek benneteket? Ö, nem, nem, nem. Mert ott azon a helyen, tehát hogy mondjam nektek, azon a helyen, ahol mi állomásoztunk, nagyon kevés lehetőség volt arra, hogy, hogy kapcsolatba kerüljünk. Tehát igazából csak állomásoztatok, megvonultatok és ott voltatok három hónapig. Igen, tehát de hát mi nem, nem voltunk harcoló alakulatban, úgy mondjam, riadókészülségben voltunk csak. Uh -huh. És, és amikor, már, amikor már szóba legyettünk velük, és elmondtuk, hogy nekünk se tetszett, hogy ide kellett jönni, úgy kezdjétek el, hogy Borovicskát kaptunk, lapcsánkát, nem tudom, -e, lapcsánkát sütöttek nekünk és hoztak ki a katonát. Tehát egyszerűen, egyszerűen az ottani normális emberek is, akik, akik föl tudták fogadni, fog, fogni azt, hogy az a katona nem azért mentőre, mert neki jó kedve van, hanem azért, mert ha nem megy, akkor előig. Na most, na most a másik az, hogy én nekem igen most az, hogy szégyeltem el valahogy, hogy magyar vagyok, vagy nem. Tudod mikor szégyeltem? Akkor, mikor kim voltam már Csehszlovákiában, vagy Szlovákiában, azóta Szlovákiában, vagy kim voltam Romániában, és találkoztam magyar társaimmal, turistákkal, és akkor elkezdték mondani, rohad, rohadt, büdös tótok. Az értette, hogy mit mondok, persze, hogy ellenséges volt. Én velem, tót ember, szlovák ember, soha a büdös életben nem volt e, ellenséges, mert én tiszteletben, én, én eleve azt mondtam, hogy én megyek vendégnek, először is tartsam tiszteletben a házigazda jogát, és utána elvárhatom, hogy a vendégjogot a tartsák. Akkor igenis nagyon szégyeltem magam, hogy magyar vagyok. Köszön, köszönjük szépen, hogy felhívta bennünket. Kérlek, szerviz. Mm. 061 -2407953. most jöhetne valaki, aki azt mondaná, hogy milyen jó volt büszkének lenni, ugye az imént hallottunk egy porcelángyári történetet, azért azokat is keresünk, mert egyébként Lola is nagyon szomorú lesz. Ezekkel szeretnénk a fiatalokat magunk köré csoportosítani, jobb, ha a mi felügyeletünk alatt szórakoznak, nem pedig Budapest különböző utcáin randalíroznak, hangoskodnak és rendetlenek. Addig jó, míg Kádár él! 061-24-07-953, jó estét kívánok! Halló! Halló! Ön jó van. estét! Jó estét, számasztok. Szia! Már máskor is beszéltünk. Nekem egy olyan élményem volt, amikor nagyon jól esett magyarnak lenni. Hurra, hurra, ura. Irkuszban, Angászból szereltem le, mint katona, és Irkuszból repültem haza. Szovjet katonai ruhába. Felszálltam a gépre, és egy magyar turista csapat vagy mit tudom én, ilyen csere, valamilyen távol keletet is bejárták, meg, meg mit tudom én, hol. Hányban vagyunk? Uh, 70. Uh -huh. 70 novemberében, és hát már jókedvű jó kapatos volt a társaság is, még azt mondják, hogy részeges vagyok. És én folytattam magyarul. És akkor kebli, keblükre öveltek erősen? Hát igen. Mondhatnék másokat is, amikor rosszul éreztem Amerikában magam azt, mint Miért? Magyar, Mert szégyeltem magam. De hol is? Milyen helyzetben? Tehát ez az Irkutsk nagyon jó, tehát e, szerintem a, a most e, a 70-es évek nyolcvasiban szocializálódott magyarok számára Irkutsk az elsősorban Strogof Mihály művéből, illetve a Strogoff Mihály művőből kerül elő, hiszen onnan kell ja. Ja. ellovagolnia. Szóval, hogy Amerikában miért is? Hát mert sajnos nagyon rossz tapasztalatom volt, hogy magyar a magyart, ahogy csak lehet megpróbálja kihasználni, és magyarul szólaltam, magyarokhoz hárman mentek. Egy példa. Nem szeretem a, a rosszat, de hát azért elmondom kontrasztként. Uh -huh. És e, elfordultak, mintha nem tudnának magyarul, és, és, és, és akkor, amikor még rájuk szóltam még egyszer, akkor ön, hát magyar angolsággal próbáltak valamit válaszolni, és elküldtem őket. Tehát ők nem akartak veled, igen, mint magyar igen, igen, igen. Aztán Érdekes Észtországban e, szóltam oroszul az eladóhoz, aki megfordult háttal, és akkor eltáromkodtam magyarul, és megfordult vissza. És mondtam, hogy e, nem tudom, hogy milyen nyelven tudnánk egyezkedni, én magyar vagyok, de az orosz az a közös nyelv, amelyiken el tudunk csevegni. És váltott? Váltott. De jó. Észtországban hol? Pernu. Uh -huh. Az egy ilyen kis 129 km talintól, 180 rigától, egy kis üdülőváros. 55 ezeres volt annó. Tehát volt pozitív és volt negatív. Hát igen. Köszönjük szépen! Szüszém! 24.0793, az Addig Jumi Kádár. Ma annak próbál utána járni, hogy melyek voltak azok a helyzetek, amikor önök kedves hallgatók, büszke voltak arra, hogy magyarok, büszkék lehettek arra, hogy magyarok, és keressük azokat a kellemetlen pontokat is, amikor éppen egy kicsit nem volt jó magyarnak, lenni jó estét. Két kívánok, én vagyok. Hát én nagyon hirtelen kerültem be az adásba. Mindenki <gül> egyszerűen az Igen, hát kérem szépen, én inkább a pozitív tapasztalatról, uh, saját pozitív tapasztalataimról szeretnék beszámolni. Örülünk neki! és hogyha majd lehetne, akkor egy mondat elejéig Szent István királynak a saját fiához írt érsel, is szeretnék egy szót mondani, vagy egy mondatot, ha lehet. Ugye hát arról két... van szó, bocsánat azon kedves hallgatóink kedvéért, akik nem elég figyelmesen hallgatják a rádiót, Orosz József műsorában ma az idegen gyűlölettel fog foglalkozni, és ebben kapcsolatban a promóban hallhattuk, hogy Szent István király Szent Imrihez írt intelmeiről beszélt a műsorvezető Orosz József. Ilyen elnézést, hogy így rébuszokban próbáltam beszélni. Na de vissza ahhoz a pozitív tapasztalatomhoz, hogy hát, hogy, ho, hogy milyen helyzetekben vagy helyzetben voltam, én, amikor úgy éreztem, hogy jó magyarnak lenni. Úgy hozta a sorsom, hogy 5 évig volt szerencsém külföldön tanulni egyetemen és bizony azt kellett, hogy lássam, hogy az én gimnáziumi, nem csak az enyém, a magyar diákok gimnáziumi előképzettsége az lényegesen meghaladta a fogadó országét. Ez KGST ország volt? Hát igen, ez KGST ország volt. Nem akartam mondani, hogy az NDK, hogy az NDK, már így, igen. Előle, Le, lehetett volni más volt, is, tehát. Ez az NDK volt, és a németek, az NDK állampolgárok Hát kicsit kellemetlen volt, hogy irigykedtek erre, de egyfajta tiszteletet érezhettek irántunk, magyar diákok iránt, és ez egy kicsit átvezet engem ez a gondolathez a Szent Imre Herceghez írt intelmekről az előbb mondottakra. Ugyanis az idegen gyűlöletként van fel az, a kezdes műsorvezető által, hogy hát, hát Magyarországon nő az idegen gyűlölet. Én, aki 5 évig kim voltam külföldön, engem nem szerettek, mert igazából sehol nem szeretik igazából a, a külföldieket. Így engem sem nagyon szerettek, biztos? nem csak engem, a többiek. Igen, biztos. Uh, igazából szeretetről nem lehet beszélni, de hol van ez a gyűlölet? Től. Ha most arra gondol a kedves műsorvezető, vagy pedig a felmérő hatóság, hogy Magyarországon nő az idegen gyűlelet, hogy mi ki akarjuk írtani, meg akarjuk ölni, nem és akarjuk szó. tenni, uh -huh. De nem, a, inkább csak azt mondom, hogy idegenkedés az idegenektől. Én megmondom őszintén önnek, hogy énne bennem is van egyfajta idegenkedés a, a kínai árus, a vietnámi árusa. én most, én most az azt fogom kérni, hogy azért hagyjuk ezt a témát, mert ez az utánunk jövő műsor igaz, a, témája, a és még kifejezetten én, nem előre mege akarok akarom hogy, hogy miért volt, a volt, Hogy miért volt jó ndk magyarnak lenni? Ezért volt jó magyarnak lenni, mert éreztem azt, hogy azt, amit én Magyarországon a saját hazámtól kaptam, az egész egyszerűen érték volt, értékes volt, és több voltam már tudásban, a fogadó ország uh, diákjaitól. Uh, és ez egy jó érzés volt, hogy. Tehát hogy a hazugról rám... hozott tudás. Igen, hazulról hozott tudás, és felnéztek most de nem rám, meg nem ránk, hanem a tudásunkra, és valamilyen módon arra az országra, amelyik ilyen diákokat küldött. Hát talán ezt a pozitív élményt szerettem volna igazából elmondani. Köszönjük szépen, köszönjük, a meg a 24.07.953, jó estét kívánok. Halló, jó estét kívánok. Jó, estét. kész csók. Már kapcsolom is ki a rádiómat. Hogy mondjak el én is valamit, én 71-ben voltam kint Brazíliában a kettő és fél éves kislányommal, akkor még annyi volt, és annyira szerettek minket, de vad idegen emberek, mi meg őket szerettük. Szóval Miben érezte ezt? Mit, mitől érezte ezt? Miben jelent meg? Miben nyilvánult meg? Hát abban, hogy hát mondjuk jó összőke, ha meg kék szemű, ott meg ilyen, ilyen gyönyörű szép maláj, vagy mulat gyerekek vannak. Igen. Ilyen, ilyen gyönyörű, hatalmas barna szemekkel, és ott minden nap van valaminek az ünnepe. Tehát gyereknap, meg ilyen nap, meg olyan nap, és akkor hozták marok számra vad, idegenek a, a cukorkát, meg gyümölcsöt, meg minden csudát. De akkor az nem az önök magyarságának szólt? Nem. Hanem nem, az önök szőkeségének és kék szemének? Az se valószínű, mert ők egymást is megajándékozták. Uh -huh. de, de valami olyan fantasztikusan jó leső dolog volt, hogy, hogy 71-ben történt, és hogyha rá gondolok, még most is pakadok sírba tőle. Szóval az a sok szeretet, ami bennük van, meg táplálódik belőlük, hát, hát nem igaz. Na. Inkább brazilnak lenni jó. Nem baj, hogy elmondták. Nem, el. nem, nagyon kedves. köszönöm szépen. Kész 18 óra 56 perc van. Telefonszámunk 24 3, e, Két perc alatt meghallgatjuk a hallgatóz. Jó estét! Jó estét kívánok! Jó játosztok. estét! Na hát én avval kezdeném először is, hogy bizony az előző fiatal embert, aki mondta, hogy Ausztriában, Burgalandban nem úgy álltak az emberekhez, ahogy kellett volna, én az ellenkezőjét tudom mondani, mert én pontosan a jót tapasztaltam Halljuk. az osztrákoktól dolgom volt ez a éppen, éppenséggel, a polgármesteri hivadalba és a vállalkozói kamaránál, és be voltam jelentve bizony időre, előtt egy héttel, és pontosan mentem 9 órára, kávéval, üdítővel vártak a magyar hölgy is, akivel tárgyaltam, meg az ország főnöke is, akivel tárgyaltam olyan szinten, hogy 9-től 11 óráig beszélgetünk és maximálisan esetlegítőkészséget tapasztaltam. És hanem érezte azt, hogy hogy ez egy szólt a magyarságanak, kettő nem érezte azt, hanem úgy látta, hogy bárkivel ezt megtennék? Nem tudom, szóval gondolom, hogy az közre abban, hogy a, a hölgy, aki ott a magyar szekciónak a vezetője, az magyar eleve. Hát ö, jó, hogy osztálykáll polgár, de országában, ment férjhez, ha jól tudom, és ő rajta keresztül éreztem azt, hogy, hogy az osztálykori ember is ö, úgy beszélt velem, mint hogyha beszélek németül hozzá tenni, Tehát ö, ez, még, ez még talán segített is. És amikor látta azt a feladatot, hogy magyar, ne lopj! Mm. Én ezt, én ezt nem láttam, mert biztos, hogy volt, és ha én is hallottam, pedig azért is sokat jártam kint külföldön, de, de úgy érzem, hogy azért Ausztriában ott tartunk, hogy pláne haszátszével, ahol valóban nagyon sokan beszélnek magyarul, így tudnám sorolni a város falucskákat, amelyeken keresztül mentem, meg van is kint barátom, ismerősöm. Jó érzés azért, de most már egész más valahogy. Szóval, Na és még egy mondat aztán be is fejeztem, és akkor nagyon jó lenni magyarnak szerintem, amikor halljuk azt, hogy Szicilon Nobel-díjas magyar származású. Igaz, igaz, igaz. Köszönjük szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. Viszont szervusz. 18 óra, 59 perc van, kötelezőkreink után visszatérünk, az addig, Mikkázár él Mondjad. Egy mondat, hogy a 80-as évek elejének számomra egyik legelszomorítóbb vicce, hogy mi a lengyelek kedvenc tánca, és erre az volt a válasz kórosban, hogy naplopolka. Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe hogy az ifjúsági bűnözés, meg problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti partik. Addig jó, mikádár él? Szép eset kívánunk mindenkinek. Mai műsorunkban azokat a pillanatokat, azokat a helyzeteket keressük, amikor jó volt magyarnak lenni valahol, és azokat is persze, amikor az ember egy kicsit rosszul érezte magát, néhány hallgatói esemes. A 70-es években végigártam az összes szocialista országot autóstoppal, és öröm volt magyarnak lenni, magyar zászlóra minden autó megállt írói. Egy másik hallgatónk, ne csak a bunkókról, vannak mániákus külhoni rajongói a magyar nyelvnek és kultúrának, lehet erre is okuk, egyholi tanítványom francia létére magyarul írt regényt. Egy másik hallgató. Engem Erdélyben leköptek igaziból, Szlovákiában lealáztak. És a 86-ban Spanyolországban Nyertünk minden kategóriában, a záróbulin részen tilos volt másnapi feladatokkal indokolva, vérciki mi kérdezi. E, Szike 24 07 95 3. jó estét kívánok. Jó estét kívánok, jó estét. vagyok. Szia? Nos, akkor muhajuk a jót és halljuk a rosszat. Hát egy jénai tanulmányút alkalmával esett megvelem, hogy egy kirakadt bámulásra közepette mögém állt egy testes úriember, nálam is testesebb, és, és közölte, hogy a társaival, hogy ez a dagadt parasz német, ha elmenne itt előle, előtte akkor, akkor talán látnál ő is a kirakatot. <kül> Mert ez volt az eset, amikor elővettem a táskámból a nép, akkori népszavát, és ebből, ebből láthatta, hogy én is magyar vagyok, hát egy kicsit vágni lehetett a csöndet utána, Megállt a késő a levegőben. Tehát ez a, ez a rossz. Talán még egy rossz élményem egy olaszországi vonat, vonatúthoz kapcsolódik, amikor egy ilyen hasonlóan építőtáborba vagy valamilyen ifjúsági rendezvényre igyekvő ifjúsági csoport tette lehetett lenni az utat. Magyarok voltak, tehát mindenhol Hogyan? közölték. Hát... Mondjuk az volt a legfinomabb, hogy kivizeltek a, az ablakon, tehát ez volt a, a leg, legfinomabb és legnormálisabb e, leg, e, cselekedetük idézőjelbe, és én egy, egy idős párral ültem a, az egyik kocsiban, és beszélgettünk, és akkor azt mondták nekem, hogy még milyen szerencs, hogy maga nem magyar. És akkor én mondtam, hogy hát valóban milyen szerencse, hogy nem vagyok magyar. Úgyhogy ez, ez, ez is egy, egy a rosszabbik fajtából, amikor az ember legszívesebben tényleg nem magyar lett volna ott a helyszínen. Viszont volt olyan, hogy egy, egy baráti társaságban, ugyancsak Olaszországban, egy, mikor kiderült, hogy milyen nemzetiségű vagyok, akkor egy 90-es éveiben levő öreg bácsika fölállt az ajtónál, és magyar felállt az asztaltól, és átkarolta a lábamat, és azt mondta, hogy, hogy magyar ember az csak fantasztikus ember lehet, mert őt egyszer a háborúban megmentették a magyar csapatok, vagy a magyar barátai, és, és aki magyar az, az ő, ő barátja is, és onnantól kezdve valahogy jobban felnéztek rám a társaságban. De jó, hogy a végére maradt a happy end. Köszi szépen. <gül> Szívesen. Köszönöm szépen. szépen. 24 07 Jó estét kívánok. Ö, jó estét kívánok. Én vagyok a vonamban? van igen. adásban. Igen, akkor én egy ilyen kis vidalmabbat mondanék, jó? Jó. jó. Az biztosan úgy hallom, hogy jobban szeretik. Amikor Amerikában voltam 970-ben, egy New York melletti kisvárosban nagynénémet látogattam meg, és ő ott úgy hordott engem végig az egész városon, hogy most nézzék meg ezt a 24 éves lányt, ez budapesti, magyar, tehát ott teljesen fölkevert az egész város, mindenkinek megmutatott, bemutatott, a helyi újság riportot írt rólam a foglalkozásomról, mi a hobbim, és akkor láttam valahol egy tűzoltó autót és azt mondtam, hogy milyen szép ez az autó és milyen modern és milyen jó lenne, nekünk is lenne egy ilyen. Na hát erre elhívtak a helyi tűzoltósághoz, mindent megmutattak és még helyi tűzoltó, ilyen tiszteletberi tűzoltóvá is havasztak. Ja, ez, ez, ez, ez a kapcsolatának de? volt köszönhető? Jó marketing volt? Hát majd szóval lehet mondani, hogy jó marketing volt a nagynéném részéről. De akkor nagyon jól éreztem magam, mert azért 70-ben még elég kevesen jártak talán ki így magyarok, nem tudom. De minden esetre egy nagyon jó pofa dolog volt, úgyhogy a helyi újságnak a cikka az mai napig is megvan őrzem, fényképpel, tűzoltos is akar a fejemen, és mindent az égvilágon megkérdeztek, és megírtak rólam. Szóval ez egy olyan kis jó érzés volt. És volt még egy az még régebben volt, még 64-ben voltam Olaszországban, az szintén olyan volt, hogy. Hát hogy az ember, mint fiatal lányat azért ismerkedik fiúkkal, de csak nagyon kis szordinóban, és hát mikor megkérdezték, hogy honnan jöttünk, akkor mondtuk, hogy Magyarországról, és á unger, ézi, és és olyan szemmel, és olyan tisztelettel néztek ránk, de komolyan. Kiderült, hogy miért? Hát mert tisztelték a magyarokat akkor. Szóval nem tudom, Magyarországról úgy néztek föl, hogy, hogy az, az egy, egy csodálatos ország. Erősítsem, vagy száfoljon, meg nekem nagyon az a képugdik be, vagy úgy áll nekem össze itt a dolog, hallgatva önöket, hogy, hogy akkor volt jó külföldön magyarnak lenni, hogyha vendéglátók, vendéglátók kedvesek voltak, és, és, és jó vendéglátók voltak. Ne, én ezt nem mondanám. Hát az embertől megkérdezték, hogy ezek nem, nem voltak például az olaszok, nem voltak vendéglátók. Hát megismerkedtünk, beszélgettünk, megkérdezték, honnan jöttünk. Mikor mondták, hogy magyarok, akkor óriási tisztelettel, tehát nem úgy, mint az... Tehát mint nem tudom. egy egyszerű udvariassági Nem, nem, Nem, volt. hanem valóban tisztelettel és, és szeretettel vettek minket körül. Tehát segítettek mindenbe, akármerre mentünk, mindent megmutattak. Szóval nem, nem ilyesmi volt ez. Ez nem vendéglátó kérdése, hanem, hanem akkor még tényleg hogy mondjam, igazán büszkeség volt magyarnak lenni. Hát most a rosszat nem akarom mondani, az is lenne egy csomó példa, de... Azt mondja a többiek. Azt mondja a többiek, így van. Úgyhogy én csak ennyit akartam. Köszönjük. Szépen, Köszönjük. 20 20 20 20 20 20 köszönöm szépen. Én köszönöm, viszont hallasz. 24 07 SMS-t a 06 30 30 30 95 Jó estét kívánok! Ferbus Szébos Tibor vagyok. Szia! Én is külföldi emlékekről szeretnék mesélni. Egy néhány éve volt, Izraelben éltem két évet, és be fekete munkásként, és bejártuk az egész országot, és nagyon sok magyar emléket találtunk, és ezekkel nagyon jó volt szembesülni, mert hát volt azzal olyan is, amivel rossz volt. A, a jó közé tartozik az például, hogy a, a Názáreti Születéstemplomában minden nemzet ajándékozott egy mozaikot, és a templomban szűhelyen található a magyar, magyar ajándék, és ez, ez olyan jó. Akkor megvan még annak a, annak a vár, várnak a maradványa, amiben második András királyunk ö, élt Izraelben egy néhány évet, amikor a keresztes hadjá, ö, háborúval kint volt. És az a, az a legenda, hogy ö, az egy arab környezetben van, de... Ez az egy, lehet, hogy muzulmán környezetben van, de az az egyetlen szúlszos az keresztény. Azért, mert hogy rengeteg uh, magyar katona ott maradt, és, és uh, ott élte az életét, és állítólag a mai napig is nagyon gyakori a László és András, András név. Pedig azon a vidéken nem szerették a keresztes háború korát, meg az abban részt őket. <há> nem, nem igazán. Akkor uh, a az óváros mellett, Jeluzsálemben van egy holokauszt múzeum, nem a nagy holokauszt múzeum, van egy kicsi, és ott eh, ki van téve azoknak a, a hitkösségeknek a, a táblája, amik eh, megszűntek azért, mert eh, elpusztultak az ott lévők, és ott bődületes mennyiségű magyar eh, tábla volt kiírva, tehát marktütől Tiszafüreden át, nagyon sok. Aztán volt olyan is, hogy, eh, hogy eh, Ejlaton ki volt írva a padra, hogy fucking hungry guys, ez a, ez a rosszabbak közé tartozik. Nem fordítjuk most le. Nem tudunk angolul most. Nem tudjuk. E, ilyen, ilyen élményeim voltak. Ez mi is tehát, sípolás, sípolás volt? Az autónak az egyik visszajelzője. Aha. Nem, nem, nem az a kérdés, hogy a mi volt, hanem az, hogy a, a, a, a kiírás, tehát hogy éreztél bármikor ilyen, ilyen hangulatot? Nem, nem, nem. Hála Istennek, tehát, hogy mint engem, mint munkást, meg mint fekete munkást nagyon jól megbecsültek. Uh -huh. De a szállodában, ahol dolgoztunk, nagyon értékelték azt, hogy, hogy az ember pontosan és precízen és gyorsan dolgozott. És nem az számított, hogy honnan jött, meg milyen bőrszíne van, meg állampolgár vagy nem, hanem hogy tud -e dolgozni vagy nem. És, és ebből a szempontból nagyon-nagyon jó ide volt a magyar munkaerőnek. Köszönjük szépen, hogy hívtak. 24.07.95.3, SMS-ben 06.30.30.39.3. Jó estét kívánok! Hello, Szervusztal! Szia! Szia. Uh, míg voltunk, illetve amikor főiskolás voltam, utolsó éves, akkor 85-ben uh, voltunk Lengyelországban egy diákkonferencián, vagy 86-ban azt hiszem, tehát ak akkor indult, mondjuk, ez külkeresős jártam. Izgalmas szakasz! Igen, akkor indult kétszintes bankrendszer, mert korábban csináltunk egy ilyen tőzsde szemináriumot, amin a André Kosztulány volt a meghívott vendég. <gül> és, és ezen a gazdasági konferencián, amin mindenféle baráti országból jött fajtások voltak a hallgatók, meg előadók, egyszer csak felálltunk és elkezdtünk arról beszélni, hogy mennyire fontosak a kereskedelmi bankok, meg a tőzsde, meg ilyesmi. És, és, és hát ott is egyszerre felforrosodott és megfagyott a levegő. Tehát voltak akik leplezetlen irigységgel néztek minket, másoknak lepezetlen gyűlölettel. Miért? De... Kérdez, miért, gyűlölet? miért volt az irigység, miért volt a gyűlölet? Hát a... Miért volt a felvetés <gül> miért volt... a kereskedelmi bankokról? Hát mi arról beszéltünk, hogy hogy piackazdaság hogy, hogy felé kell elmenni az egyetleneségünk. 1986-ban? Igen, 1986-ban, a lendülettel. És volt, voltak, nem tudom, szovjet és ndk s akik, akik, akik ezt nem annyira szerették hallani, és volt, voltak rengetegen, akik, akik akiken az látszott az arcukon, hogy ezt helyettük is mondtuk. Nos és ezért éreztük mi akkor nagyon jól magunkat a dőrünkben. Nagyon szépen köszönjük. Szívesen. Szia. 19 óra, 26 perc van, de a mai műsorunk elsősorban arról szól, hogy melyek voltak azok a pillanatok, melyek voltak azok a helyzetek, amikor önök kedves hallgatók jól vagy rosszul érezték magyarságuk miatt magukat. Jó estét. Jó estét. Egy kis vagyok. Nagyon régen, 76-ban Egy kicsit, ha a halkitnál meg, hogy... Tehát 1976-ban voltam, először Angliában, én akkor gimnazista voltam. És hát fogalmam nem volt semmiről. Ahhoz a módszer volt már akkor is ott legalábbis, hogy egy családhoz került az ember. Én egy másik magyar lányjal mentem ki, egy hónapra mentünk, ami iszonyú hosszú időnek tűnt abban az életkorban. És hát úgy néztek ránk, mint valami csodára. A szónak az abszolút semleges értelmében. Miért? Mert nem láttak magyarokat. Volt ott minden náció, rengeteg izraeli, rengeteg ázsiai, már a diákok között mondom, Miért? franciák, olaszok. Tehát Európából mindenhonnan, és Európán kívül is mindenhonnan. De magyarok, még jugoszláv, azokat még úgy be tudták tájolni a jugoszlávokat, de Ausztriánál ugye megállt a tudomány, tehát azt még tudták, hogy Bécs hol van. Angliáról beszélek, nem Amerikáról. Lehet, hogy Budapérsz, hol van, a fogalmuk nem volt, és ugye 76-ban, vonjatok le ebből az évszámból 20-at. Igen. Akkor én ott ültem az ottani családnál este a tévénél, mert hát ugye a tévé az ment, és a, az angolházősztany akkor vasal, én azóta se tudok úgy vasalni, de úgy vasalt, hogy nézte a tévét. És hát voltak a nagy megemlékezések ott. Akkor igen, Londonban azon gondolkozom, itt, hogy mi volt, mert akkor, mert akkor már kint volt a krassó, és a emlékszem, hogy az én barátaim is kint voltak akkor, és biztos, hogy volt egy volt két-három megemlékezés Londonban. Én arra emlékszem, hogy én ott ültem, és néztem, ahogy a szovjet tankokat mutatták, és hát engem kommunistának neveltek itt honnan az édesapám, az hívő kommunista volt, ezt könyvőnyom, hát nekem fogalmam sem volt, és én ott ültem, és néztem, és akkor, akkor kezdtek, akkor már egy egy-két hete ott voltunk, akkor kezdtek minket kérdezgetni, illetve engem, nem tudom, a másik lány találkozott ezzel, akkor kezdtek kérdezgetni, és akkor úgy valahogy ö, ez egy rendes, alsó középosztályú család volt, tehát postás volt a, a férfia, a feleség otthon volt, két gyerek volt. És te nem nagyon tudtál mit mondani én erre, ez, ugye? Ez én, én makoktam meg. Persze, kettem. bocsánat, én vagyok a hülye, 86-ba ugrottam, tehát összekevertem egy kicsit a számot. 76-ba semmi. 70 semmi. Igen. Akkor nagyon más szemmel nézt, kezdtek nézni, és akkor kezdtek kérdezgetni, de ilyeneket kérdeztek, hogy lovak vannak az utcán, meg lehet-e húst kapni, meg van-e színes tévé. Ezek nem voltak? Ezek nem voltak, mondjuk húst azért de valamennyire szimt. lehetett kapni. És akkor úgy, akkor így kérdeztek, hogy, hogy, hogy ez Budapest, hogy ez nem Bukaresti, hogy ez Budapest. És még egy élmény ugyanerről ugyan az egy hónapról, hogy ott ültünk ugye az osztályban, amik is kis nyelvcsoportok voltak, és rengeteg izraeli volt. És ott az egyik izraeli lány valahogy kiderült, mert hát után kellett volna társadalomunk, ezért voltunk ott, mármint angolul, kiderült, hogy ő neki a mamája magyar, erdélyi magyar. És akkor én már három hete nem hallottam magyar szót, és rettenetes honvágyam volt, és megszólaltam ott a franciák, meg a kínaiak, meg a nem tudom mi, vagy inkább japánok előtt magyarul, hogy te tudsz magyarul, és ékes magyarsággal válaszolt, hogy igen. És akkor egy ispényezés volt, és nem, nem tudom elmondani. Szóval én, én vittem magammal akkor Angliába a jellemző módon egy petőfi kötetet, hogy ne hűjjek meg, de hát három hét után nagyon úgy érezte magam, hogy... hogy mindent angolul hallottam vissza, elkezdtem angolul álmodni, Irtófura volt, sokkal zártabb világ volt, nem tudom ti 76-ban arra mennyire emlékeztek, de éppen ma kérdezte, a, a, egy régi filmet néztünk, és kérdezte a nagyfiam, aki most 17 éves, én akkor ugyanennyi voltam, hogy, hogy miért nem angolul írták ezt az üzenetet, mondom, minek nem írták volna angolul, ez Magyarország volt, nem akar, 70-es évekről, nem, nem tudott itt senki angolul. Na és hát megszólalt ez az izraeli lány, akinek a mamája Erdély magyar volt, magyarul, és egy pár mondatot mondtunk, és aztán beszélgettünk, és aztán megkérdeztük, hogy na, milyen volt, a többiektől megkérdeztük, és hát azok úgy néztek ránk, mintha teljesen mint a holdról jöttünk volna, és azt mondták, hogy úgy hangzott, és ezt nem tudom nekik, majd semmi bocsánat, mintha veszekedtünk volna. Az én gyönyörű magyar nyelvem, amihez cipeltem a petűszi köteteimet, kettőt, hogy ezért legyen velem valami magyar. Na, ez a két ö, fura élmény volt. Köszönjük szépen. Kedves vagy. kicsit csúsztunk, megértem. Szereted a b Nem. Nem, egyrészt azért, mert öreg vagyok, másrészt, Igen. hát most már 35 évet taposom, nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is. Jobban szeretem a lassút, komponálva, dzsesszel, vagy össze, kovácsolva, dzsesszel, vagy eddig sziláns stílust. Addig jó, mikádár él? Igen, igen, igen, igen, szép jösszét kívánunk mindenkinek, 19 óra 37 perc van a stúdióban. Lala, és az önök alázatos narrátor, a Pancs, Miklós. mai Miklós, azokat a pillanatokat, azokat a helyzeteket keressük, amikor jó volt magyarnak lenni, meg persze azokat is, amikor az ember egy kicsit kelletlenül érezte magát, ettől az a, ezzel az, emiatt. Azt kérdező egy hallgató, hogy 76-ban hogy lehetett kijutni Londonba, nem láttam az SMS-t, illetve 19 kor hívta, tehát abban pont nem mentünk be, hogy hogy lehetett kijutni Londonba. Egy másik hallgatónk, Andi írta azt, két dolog jutott azonnal eszembe amikor a keletnémeteket átengedtük a határon, plusz amikor temesváriaknak gyűjtöttük a szeretett csomagokat kamionszámra a forradalom idején, akkor büszke voltam magunkra. Írta nekünk Andi a 0630 30 30 ra Telefonszámunk 24 07 3. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Jó Erendi estét. Péter vagyunk Dunavarsányban! Üdvözlünk! Régen beszéltünk! Régen! É... CD-t hoztál még, de mindegy, nem érdekes. Itt nem hoztam CD-t, mert még nem mentem, elérte. Nagyon jó a memóriád. Mm, büszke vagyok, okay. nem köszi. Igen. É, igazából itt nagyon sok történetet hallottam már, amit a kocsival sikerült me meghallani. É, egy olyan maradandó emlékem volt egy külföldi, 18-es koromban voltam Németországban, és Pozdánban van egy katonai kiállítás, mert akkor volt egy ilyen néphadseregi kiállítás, és ott a az összes, akkor a Varsói Szerződés keretén belül, az összes katonai eskü ott egy szép tábán ki volt éve. És ugye hát akkor 18 éves gyerek fél a katonaságtól, azóta lehúztam a két évet, még még három ónap, stb. és akkor én ott elolvastam a katonai hívnózt, illetve a bocsat hívnózt, a fogadalomtételt, és nekem akkor megdobant a ma is emlékszem rá, hogy, hogy ez egy, magyar fogadalomtétel. És ha el kell menni katonák, akkor el kell menni katonának. Ez miben nyilvánulnak, hogy ez egy magyar fogadalomtétel? É, Hiszen nem ismerted az összes többit. É, é, mivel hát, ugye, magyarul volt leírva, tudtam, hogy ez egy élő fogadalomtétel. É, hát mindegy, szóval voltak emlékeim, hogy, hogy, hogy van egy ilyen fogadalomtétel, és ez egy, ez egy most így visszaemlékezve, ez egy, ez egy nagyon pozitív élmény volt számomra az, hogy, hogy kint, külhonban a magyarokról így megemlékeznek, és egy, egy, egy olyan nemzeti dolog, ami egy, egy honvédségi fogadalomtétel, ezt én ott elolvastam, és nekem az nagyon jól esett. Ugye az ember van is érzi azért, hogy, hogy jó magyarnak lenni, Elég sok külföldivel szoktam találkozni itt a Budapesten, meg az országban, a világban, és bizony jó érzés, amikor, amikor nem csak azt mondják, hogy puskás magyar, hanem meg vannak elégedve a körülményekkel, és, és jól érzik magukat, szórakoznak, vidámkodnak. Az, hogy vannak negatív dolgok, itt volt, aki emlegette, hogy ugye a magyarokat annak ide 80-as évek végéig, ugye, hogy nevezték Ausztriába, sajnos volt rá okuk. Itt meg a más nemzetet nevezték úgy. De az most éppen nem témálja is. Igen, Igen, úgyhogy én, én nekem ez volt egy, egy így visszaemlékszem rá, egy, egy ilyen maradandó élmény, ezen kívül azt hiszem, hogy jó magyarnak lenni. Igaz, igaz. Köszi szépen, Péter. Igen. Minden jót, szervusz. Szervusz, várjuk a CD-t. Ugye arról van szó, hogy, hogy Herendi Péter, aki már többször van állt a rádióban, mondta, hogy van egy ilyen beatmiseszerű, tehát ők egyszer csak igen. egy ilyen beat operát, és megérte, hogy behozza nekünk, meg megértük, hogy majd leadjuk de eddig egyik sem történt meg. Jó estét! Jó estét kívánok! késők sok Pillanat, csak gyorsan a bekapcsolt rádiót. Annyira jók a hallgatóink, hogy egyből tudják. Most az a kérdés, hogy, hogy az én sztorim, amiből belefutottunk 18-15-kor... Feloszlik. Az, nem, azt el kell mondanom. Csak a műsor végéren lehet, hogy nem lesz jó, kellene egy helyet keresni. Neki itt vagyunk, hallgatjuk. Nem mondja nyugodtan. Nem, nem, nem. nem Szomorúan nem akarjuk zárni. No, ez az enyém egy kicsit szomorú is, meg azt hiszem egy kicsit vidám is. amikor a 70-es évek végén kórusfesztiválon voltam Goríciába. Egy kórusfesztiválos történetet ma már SMS-ben írt a sziget. De az Olaszországban volt, igen. A, a az ugye azért az is benne van, hogy... Hogy volt korusmozgalom. Hogy, hogy volt korusmozgalom, és nagyon jó este sokáig mulatni. De hogy másnap délelőtt tízkor, akár egy kis templomi koncerten is hogy szólal meg mondjuk a soprán. ha végigmulatta az észak. A nem hasonlítható, ott egy kicsivel könnyebb. Közönséget meg kell tisztelni. Igaz. És hogyha egyszer a hangunkban mentünk ki, akkor azt kell produkálni. Na most nekünk az volt a szerencsénk, hogy hangilag is nagyon jó volt a társaság, de ez egy női kar volt, és ilyen 16 és 26 közötti nőkből. Úgyhogy két nap alatt, miután nem egyszer hallottak is minket gyakorlatilag, a tenyérén hordozott minket a város. Többek közt ki volt írva a vagy hogy itt fagyiznak a magyar lányok. Ez igaz is volt, mert egy dolláros napi díjon voltunk, és ott ingyen kaptuk a fagyit. Az Aztán két-három nap múlva kérték, hogy ugyan már tűzök ki a kis cédulánkat, mert hogy nem tudnak minket a románoktól megkülönböztetni a beszédünk alapján. És akkor ez, ez, ez, nekünk nagyon gyanús lesz rossz. az a dolog, mert hogy a Romániával nagyon nem hasonlít a magyarra, inkább az olaszra vagy a franciára. De ak akkor ez Goríciának a szlovén része, akkor még jugoszláv ez az része, olasz volt. része. Hát, az olasz része, az olasz Gorícia. És nem tudták megkülönböztetni a románt a magyartól? Igen. Aha. És akkor kicsit utána érdeklődtünk, mert ugye ment a verseny, akkor azért elég zártan éltünk mi, és nem csak politikai szempontból, hanem hát produkálni kell, és énekelni kell, próbálni kell, nem elordibált or hanggal színpadra állni. Hány kólus volt ez... egyébkéntként, és hány nemzetkórusa képviseltette magát ezen a fesztiválon? Tehát mennyire volt, hogy úgy mondjam, mert... De nagyon sok korus fesztiválon voltam, de... de ez meglehetősen nagy, tehát több szekcióban mert mi női karok voltunk, de volt folklórverseny. De akkor a világ minden tájáról. Tájánról... Versenye, versenyenként legalább 6-8 korus, és a világ minden pontjáról. Értem. És <coughs> utána kérdezgettünk a dolgoknak, és kiderült, hogy vegyeskari kategóriában vannak a románok Marosvásárhelyről. Ezért nem tudták a magyar okay. romántól megkülönböztetni. És akkor utána elkezdtünk egy kicsit, végre össze is futottunk velük, de hát ők is eléggé elzárva voltak a világtól, máshol is laktunk. Kezdtünk velük beszélgetni, és hát kiderült, hogy miután Goriciában még soha nem nyert román kórus soha semmit, ezért bár nem szokták a magyarokat kiküldeni, kiküldtek egy cínszékely magyar kórust. Mi pedig elkezdtük propagandát mondani, hogy hát lehet, hogy román címke van rajtuk, de ezek magyarok. És akkor ugye a románokkal szemben szépen megváltozott a város, és most már két kórus hordoztak a tenyerükön. Ez jó. És úgy, úgy Isten igazából az árókoncerten találkoztunk össze, előtte volt egy kisebb fogadás, a tudtunk beszélgetni is. Akkor éreztük a dolgoknak ez a 70-es évek vége, a szorítását, hogy kiderült, hogy a túlnyomó többségük még sose járt Magyarországon, és nem látta Budapestet. És hát mondtuk, hogy hát nézzenek körül, hát arra felé jönnek haza, hát buszal, hát nekik ugye pénzük meg egyéb nincs, pillanatok alatt beosztottuk, hogy kinél hány alhat el. És akkor kiderült, hogy ezt letelefonálták, és nem engedélyezték nekik, hogy ők itt magyar családok nem néhány napot turistáskodjanak. Szmaró. És az árul ünnepségen, ugye mi ültünk elő a középen a közönségben, mi már leénekeltünk, és ők felálltak a színpadra, és hát kodályt énekeltek nekünk. Méghozzá az, akik mindig elkésnek. Nagyon jó a kórus, és nagyon jó a kodálymű is. És nem tudom, hogy mindenkinek mond-e valamit a vers, hogy rövid vers, de legalább az elejébe belekapok. Mi mindig mindenről elkésünk, mi biztosan messziről jövünk. Hárat, szomorú a lépésünk, mi mindig mindenről lelkésünk. És ezt a székelyek úgy énekelték, hogy abban a pillanatban megállt a levegő. Levegőt venni, mozdulni nem tudtunk. Egyszerűen csak ültük döbbentően, hogy ezek mit tudtak, és valami gyönyörű. Énekeltek, néztek ránk, és mi rá, rájuk. Véget ért a kóruszán, utána csönd volt, aztán megint csönd volt és körülbelül két percig senki meg nem mozdult, meg nem szól, szólalt a terembe, se taps semmi. Utána robbant fel a terem a tapstól. Valami rádborszongató angyal győrű volt, és akkor tagjoltam meg, hogy mi az, amikor büszke valaki arra, hogy magyar. Itt is meg a levegőn állunk, figyel. No, Köszön. a másik fele, azt hadd Három három, hogy... itt van a törincsi e-mail, mi legyen, tartja. Meg kell hallgatni a közlekedés, 19-46 Jó, tartom. Jó. Akkor jönne, Timi. 16-17-18 évesekkel mi eléggé jól vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösebben én sem örülnék a nagyon hosszú a gyerekeknek. Komikus lenne. Addig jó, mi él? 19.48 perc ugye, egy hallgatónk kérdezte, hogy hogy lehetett kijutni Angliába, azt írta Egri Zsuzsa SMS-ben, nehezen jutottam Angliába, apám sok levelet írt XL snak és megbízhatónak számítottunk. Egy másik hallgató Katarina éri, hogy 69-ben kismagyar zászlóval végigstoppoltam Lengyelországot 5 percnél tovább soha nem álltam az út szélén, a hallgató viszont sztoriba volt, folytatjuk. No, és akkor mondanám, hogy amikor most utoljára nagyon nem éreztem jól magam magyarként, az az olimpia volt, és a vége, és nem a volt rá. Nem menjünk be most a aktuál politikába, vagy aktuális ez, dolgokba. Ez, ez, ez nem politika, az előzőhez kapcsolódó egy egészen apró momentum. Nagyon végignéztem a vízilabda, ugye Szerbia Montenegróval a... Magyarokat nagyon kielezett küzdelembe, tényleg, tényleg nagyon szép győzelem volt. Igen. És a végén a magyar tribün közepén többször rá is ment a közvetítés, ott lógott egy magyar zászló közepén nagy Magyarország térképével. És senki nem volt az, aki levetesse velük. Igen, mert volt És szó. az jutott eszembe, én nagyon keveset hallottam, hallottam arról, hogy bárki ezért elnézést kért volna, vagy ezért szégyelte volna magát, és ezek nem kaptak érte egy árva frászt de mindig az jót eszem, hogy ezért hány vágyazsági magyar kamat fognak megverni az elkövetkezendő dolog. lesz egy kétveres, de azért, azért nem menjünk csak, ebbe csak benne. Aki ez nagyon aki tesz annak jusson eszébe, hogy azok is magyarok, és rajtuk fog csattanni, és ő rájuk gondoljon ne arra, hogy ő most milyen Dafke helyes fiú volt, hogy ilyen provokációt kimert rá. Igazad van. Ennyi. Köszönöm. szépen. Minden jót. Minden jót. 19 óra, 50 perc telefonszámunk, 24 07 95 3, most... 30 30, 30 most úgy volt, a hogy, hogy volt ez a nemzetközi építőtábor, ami ugye szó barátság testvériségi jegyében zajlott, és ugye ott volt ez a magyar csapat, 20-30 ember ott voltunk, és ott voltak a titeliek is. Tehát Jugoszlávia több városából, érkeztek oda mindenféle ilyen építőbrigádok, és ott egy, amikor voltak az eredményhirdetések, akkor a titeliek egy kicsit úgy, úgy haragudtak ránk, és úgy, úgy a, a Jebemtő Picsko Mátyerú fordulat az elég gyakran előfordult, tehát ott egy kicsit rosszul éreztem magam, ugye mindenki tudja, hogy mi történt titelnél, akkor, amikor a idegnapok voltak. Jó estét! Haló. Halló! Jó estét kívánok! Édes uraim, hadd szeretnék valami gyönyörűségeket elmondani zárszónak. Hura, hurra, hurra, Vidámat mondjon! Csak vidámat mondjuk. Én nagyon öreg vagyok, és erre már most büszke vagyok, 73 éves. És Nem én öreg. a Magyar Állami Népi Együttesben, mint kezdőtag, ott, ott kezdtem az életemet. Most talán a talán tudják, emlékeznek erre a csodálatos együttesre, ami még hát 52-ben alakult, gondolják el. Megpróbáljuk, megpróbáljuk elgondolni. Na, szóval talán a nagymamák vagy a nagypapa emlékszik ezekre a dolgokra. Mi jártuk vidéket, mi bartokot és Kodályt vittük. Ez a népjaibdesnek most is megvan az utóda a korvintiren gyönyörű dolgokat csinálnak. Igen, igen, igen. Igen, de mi voltunk az ősök. Na most a három, három részlekből állt, zenekar, énekar, tánckar. És gondolja el, az 50-es években Párizsba mentünk, Londonba, 60-as években Dél-Amerikába. Szóval amikor már nagyon beteg vagyok, mindig arra gondolok vissza, hogy milyen csodálatos élmények voltak Mexikóba dolgozni. És akkor kimentünk a, kimentünk a végén, úgy kapkodtak bennünket ott el, hogy ide hívtak, oda hívtak. szóval Olyan fantasztikus láz volt, a legszebb élményem, mikor Párizsba, sét Szétment a függöny és megcsapott bennünket az a csodálatos illat, ami onnan feljött. És Bartokot, Kodályt énekeltünk, megint kórus, tudom. És volt egy zenekarunk, ami cigányzenekar volt, és a csodálatos Rábai Miklós féle tánckar, az ecseri lakodalmas, talán így emlékeznek, ez, ez, azt hiszem, még most sem felejtődött el. És boldog voltam, és rettenetesen szerettek bennünket. És a, az öreg magyarok, akik régebben mentek ki, azok hangosan sírtak, amikor a csak egy kisráti játszott a szegény, az Ezt akartam elmondani, és nagyon-nagyon szeretem a műsorokat. Mm, nagyon kedves. Jó egészséget kívánok, és Viszont remélem, kiválog. én még nagyon sokáig fogom önöket hallgatni. Hallgassa sokáig, így lesz ez. Isten áldja magukat. Kés sokáig hallásra. 19 óra, 53 perc van. telefonszámunk 2407953. A mai műsorunkban azokat a helyzeteket, pillanatokat próbáltuk keresni, amikor önök büszkék voltak arra, hogy magyarok voltak vagy a másik oldal, amikor rosszul érezték magukat. Jó estét! Sziasztok! Sziasztok! Tibor vagyok, én jártam kint Izraelben, a Sok dolgot elfelejtettem. Lám, lám. Együtt dolgoztam cselekkel, szlovákokkal, egy és az volt a legjobb, amikor megbeszéltük egymás meséjét, és ahogy elmondták, hogy a nagy óvó orgát, hogy szerette, meg a pompomot és kukari kukori kukor, ö, kockodánál és a mézga nincsen jó, és erről ö, beszéltük másfél órán keresztül, hogy ők mennyire szerették ezeket, én meg a runcást néztem, és a bobésbubeket. A legjobbak. Ez, Na de és a maha és a páfrány az neked kutya? Hát, ez nem volt annyira kúr. Cool. Micsoda? Nem, nem runcász csibészt De hát, ez, ez nem tudtam. A moha és a páfrány az abszolút jó. Igen, igen, igen. Ez, és akkor volt még az egyik srác, aki el is énekelte szovákkul a nagy hó horgásnak a, a, a taláncét. Az izgi lehetett. Add lehet. elő. Nem vállalkozom de. Kár. Kár Köszönöm szépen. Sziasztok. Szépen, szépen. szépen. szépen. szépen. szépen. szépen. szépen. szépen. végéreérünk a mai műsorunknak. Mondhatok kettőt. Bizony. Az egyik, de azt mondtam neked, az nekem szomorú történet, és azt nem mondom a vidámat, ha, ha az majd eszemült. Tehát ha emlékeznek a hallgatóink, akkor Elvis, Elvis Presley és Déli Tibor viszonylag közeli időpontokban haltak meg már egymáshoz képest. És én úgy emlékszem, hogy, hogy akkor a magyar televízió az azzal volt tele, hogy Elvis Presley meghalt a temetése, a sikongató tömegekési és továbbési És, és, és Déli Tibor halála, az nagyon-nagyon a háttérbe szorult. És, és én akkor úgy gondoltam, hogy itthon, nem külföldön, itthon nem jó magyarnak lenni, vagy nem, nem éreztem akkornan jó magam a bőrömben. Viszont amikor, amikor a Mephisto Ószkár díjat kapott, akkor meg azt gondoltam, hogy az jó. Déri Tiborról volt most egy nagy összeállítás a HVG-ben, héten, vagy csak ebben múltam? Azt hiszem, hogy igen. ugye? Nem, nem, nem jutottam ami még a, el oda, mert... Ami arról szólt, hogy, hogy, hogy Déri Tibor és a hatalom viszonya. Igen, HVG módati szám. Jó estét! Haló! Jó estét kívánok! Jó estét! Nem? Üdvözlöm! E, Voltak két rövid vidámabb történetem. Állásak a... vagyunk érte! Legyen vidám a vége! Mert aztán e... rossz kedvé, ha megyünk haza, és akkor egy hét múlva nem lesz műsor. Vége köszönöm! 1977 az hiszem München, hivatalos kiküldetés a kollégámmal. Megérkezés után ö, egy ö, sort láttunk, tehát nem volt tipikus a sorban álló emberüzletek előtt, ez egy, egy pékség volt bementünk, hát, ha valami különlegeset látunk. Hát Különöges az volt, hogy egy magyar családát a sor elején, és magyarul kenyeret kértek. Az igazuk volt annyiban, hogy ilyen magyar 360-as kenyeret hasonló dolog nem volt. A 150 féle ilyen sütemény között. Nagyon türelmesek volt a németek. Mi egy kicsikét, ugye magunkban lenéztük ezt a családot, hát, hogyha a német kenyeresen tudják. Na most másnap reggel Lementünk a szállodába, ja, ugye este még megállapítottuk, hogy a szállod, egy kis szálloda volt, főleg svédek voltak. Lementünk a szállodába, a pincél odavizette bennünket egy asztalhoz, és mutatott egy nagyobb asztal, amin ételek voltak, hogy az ott a svéd asztal. Egyébként mit kérünk, Hát mondtuk, hogy kávét meg. De hát, aztán vártunk fél órát, és akkor el hát oldalogtunk, közben hogy a svédek ettek arról az asztalról, és az ajtól megállított bennünket, és enni nem szeretnénk? Hát, ha, mondtuk, hol a nem menjünk, De mi magyarok vagyunk. Ja, hogy magyar hát hát megértette, megértette, és ugye kaptunk értet, hát ennyit arról, hogy ugye nem szabad a másik embert, hát, valamit nem tud. Akkor voltunk először, és mi nem tudtuk a svéd asztalról, enni is szabad a magyaroknak is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Köszönjük. 19 óra 57 percen Ez volt a Klubrádió 953 on és a 97.7-es frekvencián az addig jó még Kádár című műsor megköszönjük megtisztelő figyelmüket, örülünk annak, hogy, hogy hát azért ha a pozitív és a negatív oldalt összevetjük, Nem akkor érlegeljünk. Ne, ne nem érlegeljünk? Nem, ne tegyük mérlegre. húzzunk el? Nem. Jó volt, tehát sédasztal. Kérek egy kiló kenyeret, illetve sédasztal. Ez, ez jó ugye a végére. És ha fel kell váltani, az megvan, amikor magyarok magyarázzák Vécsben. Fel, kell, vál, válukra ütnek, tani. Szeretnék felváltani valami pénzt, legyen kell az éjszakájuk viszont Milyen rendezvény van a láncidon, Kérdezi Tomasek. Nos, azt hiszem, hogy egy neves illúzionista próbálja magát bebetonozva leengedni magát a fenekére, amiatt ez az egész cirkusz